Ela é minha amiga, Márcia. Haha, fala dela. Aí ela fez lá. Então, se ela não parar de querer casar com esse menino, ela vai terminar o namoro dela em julho. <risos> e ano que vem ela não vai conseguir um emprego, porque ela tá cheia de encosto nas costas e no umbigo. <risos> Aí... O amigo, aí ela, aí o amigo, sério? Aham, Fala pra ela pra ir lá tomar água do doutor Bezerra da Silva. Bezerra da Silva não! Bezerra! Bezerra da Silva! É, Bizerra de, Bizerra, de... é Bizerra, Bizerra de Menezes! Bizerra de Menezes, isso! É. Eu sei, eu sei! Bezerra de Menezes e também é, acender a vela de abacaxi. Eu não. Ah, lá, lá, lá. Você não vira aí presidente da República? Pra poder falar isso, linda! Tudo natural, eu sou bonita caramba! Põe o meu também accepts no responsibility for the next record. Delicious. da Laje, está começando agora mais um LajeCast E esse tem um sabor Muito especial De Natal e Cidês da Maraia Kelly Ai, Salgadinho de salgadinho Coca cola <risos> Porque estamos aqui no norte de... O Jimmy não faça propaganda Porque Coca-Cola não está nos pagando ah, Refrigerante ar, sol, sabor cola Muito <risos> famoso Da embalagem vermelha Que tem a Pablo Vittar desenhada Nesse não, é só na lata ah, Tem Simone, tem Mária, tem Anitta, tem todo mundo aí É verdade, tem gente Gente, vamos falar então com as pessoas Que esse é o nosso programa de Natal Vamos falar das nossas frustrações Das coisas boas Do que a gente... Vamos falar o quê? Das coisas boas que a gente gosta do Natal, das coisas que a gente odeia do Natal e discutir por que a Anaíses gosta do Natal no cavaquinho. Oh, é essa, essa é uma boa disputa. Gente, na boa, eu sou uma fervorosa advogada do, do, Brasil. do, do Brasil do CD <risos> de cavaquinho que toca Natal. É maravilhoso. Gente, agora eu tô falando <risos> sério. Tem um lá em Casa, mas eu, talvez seja também essa coisa da nostalgia, né? Que Lê em Casa, antigamente, a Galã já vai começar então, se reunia todo mundo, todos os parentes. Hoje em dia a coisa mudou um pouco, mas assim, ainda vai praticamente todo mundo lá em Casa, mas tem figuras importantes que não estão mais lá. Então tem essa coisa de ter música, tinha antes antigamente era CD, fita, entendeu? Era outra parada. Ah, mas Lê em Casa também tinha CD e fita é... e nunca... Lê em Casa, graças a Deus, nunca entrou simulando E 25 de dezembro Mas aí tinha o um CD lá do cavaquinho Que inclusive a capa é um cavaquinho Aí tem nozes tem tem... É, é um é cavaquinho <risos> E gente, posso falar É maravilhoso, vocês estão com preconceito Com o um cavaquinho Eu acho um absurdo Antes de começar a discussão, vamos nos apresentar Porque a gente sempre esquece Eu sou o Eugênio Gomes, arroba o Eugênio em todas as redes sociais Eu sou o Anaíses Dias, arroba Ana, Anaíses Dias em todas as redes sociais João Guilherme Xavier, João G Xavier E eu sou Ludmila Peixoto, arroba Lud Peixoto com Y e X por Ah, favor. ela já aprendeu, agora ela já se E agora uhum. se descreve certinho Nós somos arroba no Facebook arroba no Instagram e arroba underline no Twitter E se quiser mandar aquele e-mail lindo, maravilhoso, gostoso e no azeite programa, Mas esqueci um porque... Mentira! não Seus filhos da puta, eu nem sabia. Eu Ludmila, olha só, a gente foi passada pra trás, porque Ai, os dois sabiam. Nós já sabíamos, tá, nós já acessamos tá, tá, o e-mail e trouxemos aquele... O e-mail que eu estava escrito, capa, programa 4. Eu também se lembrei agora. <risos> Além de um e-mail, se você quiser mandar um e-mail pra gente, é largecast.com. A gente tem o um blog, onde você pode ver todos os nossos programas antigos. www.largecast.wordpress.com. <risos> Press dot com dot, dot com, dot com. E claro, assine nosso feed pra ouvir todos os nossos programas em primeira mão quando eles saírem. Não sei quando vai sair, gente, porque eu tô trabalhando numa loja. E nós estamos no iTunes. É verdade. É, é. Não graças ao João, é. mas estamos no iTunes. Então, ah, você é, é. pode assinar a gente pode no iTunes. Parte, minutos, no feed. E você pode ficar de olho nos nossos programas. Quando sair, você vai receber. Não sei quando, mas e, você vai receber. Bora seguir todo mundo nas redes sociais. Ai, gente, me segue. Gente, me dá like, me chama de lindo que eu preciso, tá? Me segue e faço polidência. <risos> Tem vários vídeos é, sensuais Ai ah, gente, a Ludmila é casada, mas ela sensualiza Nossa, no Instagram. Vamos <risos> <risos> ver o, o primeiro tópico? Vamos. O que vocês mais gostam do Natal? Primeira coisa. Você aí se a Natal no cava aqui, Não, a Anaísa tava falando disso, Anaís. Continua. Da união, da galera. Eu eu não, eu trabalho! Eu falei, vamos voltar, aí ele virou e falou assim: toma. Não, tá bom, Anaíse, continua contando essa história lá da sua casa no Natal. Isso. Uma coisa que a, a música. E não é só no Natal, a música me leva a lugares, sabe? Tipo, tem músicas que eu escuto, que eu lembro de situações na minha vida, acho que todo mundo é assim. Mas eu tenho essa ligação muito especial de lembrança com música. Então, tipo, quando todo mundo fica. Ai, ah, eu não aguento Roberto Carlos no Natal. Já Eu choro em detalhes todo dia 24 de dezembro eu Porque isso, eu desde amo. pequena Eu, eu vejo o Natal Tipo com a minha avó, com o meu pé, com a minha mãe Então é uma coisa que me remete, é entendeu? É uma da representação sim. da época, né? Ai ah, gente, sabe por que que eu sempre me lembro da Natal? Que é uma coisa que eu e minha irmã esperamos Todo Natal Arroz da Piamontese Exato. Porque ah, a minha sim. mãe a minha mãe, detesta fazer arroz da Piamontese Porque ela fala que caga a panela, que dá muito ah, trabalho E aí ela só faz no Natal E aí, a gente fica esperando muito pra comer arroz da Piamantese, Chester, e a Piarra Piarra Piarra. É, Cara, é o que acontece. No máximo, de... arroz de sono. De... De de de, de ah. de deixa, deixa eu explicar pra vocês como é que é Natal lá em casa. Meus pais, eles são os loucos do Natal. Eu vou tirar uma foto sei, da minha casa, eu vou tirar uma foto da minha casa pra mostrar pra vocês. Primeiro que, quando tudo começou, sei lá, tem uns... Algum bebado na Ilha do Sol. Na Ilha do Sol. Não, tem uns oito anos que a gente tinha uma árvore de Natal pequeninha, branquinha, de 1,5m, que aí minha mãe quis fazer dela. Meu pai louco comprou uma árvore de Natal de 2,30m e que não cabe na sala. <risos> Ai, que maravilha. E aí, que o que acontece? Todo ano a gente tem que armar o raio da árvore no quintal. Tem enfeites de Natal que minha mãe guarda. Sério, aquele enfeite natal deve ter mais de 20 anos. Lembra que época do Maclanche feliz que tinha aquelas ah, caixinhas? Uh -huh. Tem várias. Lembra da Disney Explora, aquela revista que com uh -huh. as bolas de Natal do Mickey? Gente, tem um monte. Você, eu a tua casa e, e aí todo aí, todo, é é todo, todo ano, que minha, que mãe, isso, todo ano minha mãe isso, todo ano minha mãe que fala: que "Ai, gente, tem muito pouco que enfeite essa árvore tá muito pelada." Todo ano. E, cara, tem muito pisca-pisca, muito Nossa, enfeite. Casa Mas ela faz tipo um compilato dos vou... bancos, né? Gente, você não tá entendendo. A árvore de Natal lá em casa, ela parece um carnaval. Ela tem dois... Ela tem dois sapos, uma pomba, uma uva, que é o enfeite mais feio. Não, o ah, enfeite mais feio. Cara, não, mentira. Minha mãe tem um Papai Noel muito horroroso na árvore, que eu tô doendo. Eu falo, caralho, que Papai Noel feio, mãe, joga isso fora. Mas, de lá em casa também, minha mãe gosta muito de Natal, cara. Esse ano, ela botou luzes no rack da sala. <risos> ela decidiu. Chega em casa, ela botou, tipo, tá lá cheio, de, com um presépio enorme que não tem nada a ver. Não, mentira, tem a ver assim, fica bonito. Mas cheio, tem dois pisca-picas diferentes, um azul e um branco piscando lá no rack de casa. E a, e a árvore a do lado tá com pisca-pica vermelho. E ah, branco. Não. E ela falou, inclusive, que vai decorar a cortina Sheesh. Porque, é sério casa também é assim. Que aí ela vai comprar, tipo decoradora. Minha mãe ama Natal também <risos> ela, ela pode é ser amiga, Eugênio olha. Cara, eu ia ser demais Vou dar uma dica muito interessante pra decorar a árvore de Natal Quando você é pobre, não tem dinheiro pra comprar bola de tal, Que são muito caras, que a gente faz todo ano A gente compra caixas de bombom e pendura os bombons Com aqueles ganchinhos na árvore <risos> E aí fica que bonitinho que que decorado que de, de bombom E tipo assim, durante o Natal a gente vai achando o bombom E vai comendo, mas quando a gente vai desmontar árvore, normalmente tem vários bombons. Normalmente eu só abre de coco e torrone que a gente dá pro meu pai, que só ele gosta desses bombons. Mas é muito legal e fica bonitinho. E tem outra coisa de Natal, que lá em casa, primeiro que minha mãe nunca teve muita noção de quanto a comida fazer pro Natal. Ah, e aí, todo bem ano bem, é nóis. Aí o que aí acontece. A e, a, e aí, é tipo, todo ano. Ó, esse sim. ano, tá, tipo, são quatro pessoas. Tipo, eu, meu pai, minha mãe, minha irmã, sim. meu avô e meu tio. Só que são meu avô quatro e meu... pessoas assim! <risos> meu avô e meu tio quase não comem. E aí minha mãe vai fazer arroz da Piamontese, são três sobremesas, um cheesecake, um pudim de leite, um manjar de coco, o meu pai vai fazer bolo de sorvete, que é a melhor sobremesa que existe, é, chester, tender, aquela bolinha, petiscos, queijo... Já sou tudo programado. Gente, Natal é muito bom, porque lá em casa a comida do Natal dura até o dia 31. Ah, eu como muito. Porque tender, meu amorzinho, tender já não gente, é mais parte da minha ceia caro, faz anos. Fazer anos. Eu gosto anos. Eu gosto. E tem comida na casa de vocês, como é que é? Então, o Natal na minha casa, eu, eu sinto saudade. Eu já fui mais, assim, de espírito natalino. Esse ano eu tô meio down. Ah, eu também. Tô... Porque, não eu sei. Não, acho Natal, que gente. porque, assim, eu, eu Belly, ainda não... Sabe? É, foi tanto compromisso ano, foi tão corrido, que eu acho que eu só dei é, na cabeça de que o Natal tá chegando, porque as pessoas estão falando de Natal. A gente marcou essa gravação pra falar de Natal. Você vai passar o Natal só Lúcio, com o outro? Ludmila tá tão feliz que hoje é Natal, não... não sei o eu, tô... eu, eu esqueci um presente. o presente, pra você chegar. Mas você fazer. vai ah. é, passar o Natal só com o outro? Não, então, o que acontece? É só rep... fazendo um, um, uma repescagem aqui da, da minha vida natalina. Sempre também tive uma família pequena. Quando os meus avós eram vivos, eles passavam lá em casa. Aí era bacana, porque criança também tem aquela coisa de esperar, o presente eu esperava meia-noite. Minha mãe sempre respeitou isso. Tipo, no um dia 24. Né? Tinha. É, o horário de. de isso eu, eu achava ruim, que né? É fome, mas tinha que esperar meia-noite pra poder. Ai, comer. Aí, aí, a gente no caralho. Caralho. só troca meia-noite. E não, e aí, como eu era criança, ainda tinha que esperar acordar na manhã seguinte pra pegar o presente debaixo da árvore. Ai, tinha isso, me me era. Tipo, mega... vocês, vocês colocavam um lanche hum. Papai Noel na janela? Teve um ano que a gente fez isso quando a gente passou na casa de uns amigos. Porque como a nossa família era pequena, o ano que a gente não conseguia fazer em casa, que aí minha mãe também arrumava a árvore de Natal. Sempre foi a mesma árvore de Natal. Só mudava uns enfeites por ano. E minha mãe sempre foi meio assim... Às vezes até um pouco luxuosa, sabe? Ela gostava daquela coisa fina do Natal. Ela tinha uma coleção de taça de cristal. Ela botava as taças de cristal hum, na mesa. às vezes nem tinha assim. A gente não tem dinheiro, Mas assim, fazia aquela, aquela pose. É a louça. A que, minha mãe a é aquela louça ciência, do né? Natal. Caralho, em casa tem a, a louça, louça do, do Natal. Natal. É. Gente, Separado, talé para o Natal. Natal. Isso. E, e era a época que eu mais gostava também, porque eu podia dar uma bibiricada no vinho quando era criança. Tipo, ah, toma um galinho. Ai, ah, me pegou a casa. Só cola atrás. Lembra eu que no último programa, a Ludmilla admitiu ser maconheira? O quê? Vocês não lembram, não? Não. Relângulo, relângulo. A, gente tava falando, a gente tava falando de cursos de humanas com o Raul ah, E ela sacanagem. disse assim Não, porque em jornalismo não tem muita maconha Aí eu falei, alô Polícia Federal, é só a Ludmilla ah, Alguém vai ficar sem passaporte <risos> Apenas para, hein, sacanagem Aí, enfim Se ele for pequeno Não é <risos> Você indo aí... uma onda aqui agora. <risos> Bateu uma onda forte. Não, aí o que acontece? A gente tinha essas tradições e era bem bacana. Só que com o passar do tempo ficamos só eu, meu pai, minha mãe e meu irmão. A gente ainda seguia a tradição de ter assim... A, é, era a farofa com passas, uhum. né? A, o arroz de festa, uma, um chester... Massa na maionese. Massa na maionese, sempre. Filho. Lá em casa é aquela coisa que ninguém gosta. Eu sempre gostei. É a tradição Panetone. da tradição. A tradição da tradição. Panetone com maionese. Que? <risos> Panetone com aí, maionese. Pera aí, pera aí. Panetone com maionese? Sim.